gel des salaires depuis plusieurs années, suppression massive d'emplois, Bederatzireun pertsona antolatzailean arabera, ZGT Fozut eta Zolideak manifestaldiaren bandero lanagusiaren gibelean, eta ondotik lab sindikatua. Funtzio publikoaren aldeko mezua elarazinei izan dute, soldaten izoztea, lanpostuen estea, eskubide kolektibuen murriztea, edo etengabeko erreformak salatuz. Funtzionario gehiago eskatzen dute, irakaskuntzan edo ospitaletan adibidez, eta baliabide gehiago ere. Preseski, ZGT-ko garraiolarien ordezkari den Dominik Pont, siga alegin diogu zer den bere sindikatuak aldarrikatzen duena. Osodi, nous dénonçons deux choses essentielles, le recrutement des fonctionnaires puisque ça fait euh, déjà deux plans qu'on nous applique l'RGPP et la MAP et la revalorisation du point indice qui euh les salaires des fonctionnaires sont bloqués depuis plus de 10 ans et ça ajuste les actifs e sur les les retraités. Herriko etxe desberdinetako langileak ere hortziren horietan mainu herbiti ustaritzeko langilea mobilizatzearen beharra azpimarratu du. Atxe maite nugu importantea dela uh, gireba hori uh, segitzea, zeren uh, publikoan ere arazoainiz badira gerota gerotageiago, beraz hor uh, gira manifestali hortan uh, erraiteko ere, be uh, ustaritzen ere lankideak uh, segitzen utela mu indimendu hori. Besteekin uh, gira uh, gure uh, laguntza emaiteko ere bai. Zu pizinan lan egiten duzu zuzenki, langile gile guziak zirezte greban? Hor, laugira greban, ala ere pisina gaur etxea da, zeren bon batzu, lan dira, baina gutxi dira idekitzeko pisina, beraz, dute bakarrik idekitzen ahal. Eta, beraz, gaur egia diendentzat, pixka bat problematikoa izan dira, baina ala ere erakutsi behar dugu, gu ere greba hori segitzen dugula. Irakaskuntzako arlo desberdinak ere manifestaldian kolegioen erreforma salatzen duela FSU sindikatuak esplikatu digu Isabel Zule ordezkariak. Estatu de forme nous paraît extrêmement uh, nocif uh, pour les élèves dans la mesure pour commencer elle réduit considérablement lehiz enseignement disipliner, lehiz urduko... Eta irakasleen izenean ere, ahinoa izager, labeko ordezkaria, Desire. greba egunetaz gain elkar lan gehiago behar dela aldarrikatu du. Guk gaur e, lotu gira greba deiegun hori, e, bon, lantxaria zela deia, baina guk batez ere galdeiten duguna da zerbitzu publikoen hobekuntza e, eta behar diren medioak emaitea zerbitzu publikoai. Ni irakasle izanik, e, eskolan eskolan galdeiteitu betikoak, e, postuak emaitea, aurten adibidez lehen mailan publikoan ezta posturik sortuko Uh, Pirineo Atlantikoetan uh, Alta uh, Franziako gobernuak erraiten du uh, Eskolaren berfundazioa dela eta Medio gehiago emanen dituela eta guk ez dugu ezer ikusten Hor joan, guk lantxari eta zarratago Pentsatzen dugu berdugula bildu Elkarlanean ahizan, hor badak greba egun bat Baina, holako greba egunak Noiztenkakoak, egun batekoak Uh, Betis alatu dugu, oren gibilian ez estrategiarik, eta domai atxamaiten dugu. Ezkuntza sailean aipatu zuten iruro goi milalan postu sortzea. Da. Bai, e, haute eskunde momentuan e, bala, eskola izan zen Holanda jaunaren... E... Bataia handia edo berak haintzinerat emaiten zuen dozierra handia eta finalki la urte berantago eta urte bat bere zera bukato eintzin. Ebe ez dugu gusi guxi. jakin hemen iparraliuntan eta departamentoan badirela klase handana bat gehi ikasle baino gehiago horrekin lan baldintzatxerrak, ikashte baldintzatxerrak ere haurentzat. Gu ez gira bakrik guretako ari dena gure helburua da ere eskola izan dadin populuaren gora ekartzeko tresna bat. Eta ez bakarrik gure ogia irabazteko gauza bat.